La veem serrar Desperta el barri i to s'escombra el que... con Segure que no iré per anar i estic esclava que un bèxer i guató sucre d'altellà Bon dia! Hola, bon dia! Estic n'una retriba al Pol, jo que soc la Nerea, i vosaltres, a nostres estimats, radiuen en la línia freqüència de Radio Primavera, EFAEMA. Comencem el nostre programa. Bon dia, Pol! Bon dia, Nerea! Sí! Comencem aquest programa amb els aniversaris dels nostres alumnes. Encara que aquesta setmana també som molt poquets els que fan anys. Felicitem a Daniel Vargas, de P4, i el Uangle, de segon, que soni la música, dedicada per, especialment per a vosaltres. Ay, Bé, doncs ara passem a la secció del temps. He de dir que ahir ens van trobar el Doralmund i us va de dir que avui faria sol. Però la veritat és que avui, quan venia cap a l'escola, he vist que hi ha dels nubus i fa bastant fred. Per això, abriu el bus. Aquesta setmana hi ha, hi ha coses molt bones al menjador. De primer teniu pura, carbassa i pastanaga. De segon, canalons rossini gratinats i de postre, fruita del temps. Apro aprofitem també per explicar-vos el menú de demà. Demà tindreu espaguetis amb sofregit de tomàquet per callar el forn amb amanida i de postre, fruita del temps. I ja està. Esteu assabentats amb antelació per si us agradaria quedar-vos. Gràcies, Pol. Donem, donem pas a la secció de les notícies de Radio Primavera FM. Avui, els més petits, és a dir, els nens i nenes d'educació infantil, marxaran al teatre Sagarra. No es busqueu al pati, perquè no hi seran. I també recordem que, aques, que aquest díomecres hi haurà semblada d'alegats, a l'hora habitual, al lloc habitual, per portar els resultats de la setmana d'alumini. Necessitem es treure una valoració de tot això. Esperem que us hagi agradat. Aquest serà l'últim programa de la nostra classe. Ens acomiadem, ens acomiadem de tots vosaltres. Ha sigut un plaer compartir aquests mesos amb vosaltres. Deixarem pas a la classe de sisè A, que també s'ho Gràcies per tot, us estimem i recordeu... Si vols, es si vols assemblees de primera, escolta Ràdio Primavera!